שופטים, פרק ט. וילך אבימלך בן ירובעל שכמה אל אחי אמו, וידבר עליהם ואל כל משפחת בית אבי אמו למור. דברונה נא באוזני כל בעלי שכם, מה טוב לכם? המשול בכם שבעים איש, כל בני ירובעל, אם משול בכם איש אחד. וזכרתם, כי עצמכם ובשרכם אני. וידברו אחי אמו עליו באוזני כל בעלי שכם את כל הדברים האלה, ויית לבם אחרי אבימלך, כי אמרו, אחינו הוא, ויתנו לו שבעים כסף מבית בעל ברית, ויסקור בהם אבימלך אנשים ריקים ופוחזים, וילכו אחריו. ויבוא בית אביו עפרתה, ויהרוג את אחיו בני ירובעל, שבעים איש על אבן אחת.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 ויאמרו העצים לגפן, לכי את, מולכי עלינו, ותאמר להם הגפן, החודלתי את תירושי, המשמח אלוהים ואנשים, והלכתי לנוע על העצים, ויאמרו כל העצים אל האטד, לך אתה, מלוך עלינו, ויאמר העתד אל העצים, אם באמת אתם מושכים אותי למלך עליכם, בואו חסו בצילי, ואם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 ותמליכו את אבימלך בן אמתו על בעלי שכם, כי אחיכם הוא. ואם באמת ובתמים עשיתם, עם ירו בעל ועם ביתו היום הזה, שמחו בה אבימלך, וישמח גם הוא בכם. ואם אין, תצא אש מאבימלך, ותאכל את בעלי שכם ואת בית מילו. ותצא אש מבעלי שכם ומבית מילו, ותאכל את אבימלך. ויברח וילך בארע, וישב שם מפני אבימלך אחיו. ויסר אבימלך על ישראל שלוש שנים. וישלח אלוהים רוח רעה בין אבימלך ובין בעלי שכם. ויבגדו בעלי שכם באבימלך. לבוא חמס שבעים בני ירובעל, ודמם לסום על אבימלך אחיהם, אשר הרג אותם, ועל בעלי שכם.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 ויבואו בית אלוהם, ויאכלו וישתו, ויקללו את אבימלך. ויאמר געל בן עבד, מי אבימלך ומי שכם כי נעבדנו? הלא בן ירובעל וזבול פקידו, יבדו את אנשי חמור, אבי שכם, ומדוע נעבדנו אנחנו? ומי יתן את העם הזה בידי, ואסירה את אבימלך? ויאמר לאבימלך, רבי צבאך, וצע. וישמע זבול שר העיר את דברי געל בן עבד, ויהי חרפו. וישלח מלאכים אל אבימלך בתורמה, לאמור, הנה געל בן עבד ואחיו באים שכמה, והינם צרים את העיר עליך. ועתה קום לילה, אתה והעם אשר איתך, וארוב בשדה. והיה בבוקר, כזרוח השמש, תשכין, ופשטת על העיר, והנה הוא והעם אשר איתו יוצאים אליך, ועשית לו כאשר תמצא ידיך. ויקום אבימלך וכל העם אשר עמו לילה, ויערבו על שכם ארבעה ראשים. ויצא געל בן עבד, ויעמוד פתח שער העיר. ויקום אבימלך והעם אשר איתו מן המערב. וירא געל את העם, ויאמר אל זבול. הנה עם יורד מראשי ההרים. ויאמר אליו זבול, אצל ההרים אתה רואה כאנשים. ויוסף עוד גא לדבר, ויומר, הנה עם יורדים מעים טבור הארץ, וראש אחד בא מדרך אלון מעוננים. ויאמר אליו זבול, איה אפוא פיך, אשר תאמר מי אבימלך כי נעבדנו? הלו זה העם אשר מאסת בו?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 ויקח את העם, ויחצם לשלושה ראשים, ויערוב בשדה. ויר, והנה העם יוצא מן העיר, ויקום עליהם, ויקם. ואבימלך והרשים אשר עמו, פשטו ויעמדו פתח שער העיר, ושני הרשים פשטו על כל אשר בשדה, ויקום. ואבימלך נלחם בעיר כל היום ההוא, וילכוד את העיר, ואת הרג, וייטוץ את העיר, ויזרעיה מלח. וישמעו כל בעלי מגדל שכם, ויבואו אל צריח, בית אל ברית. ויוגד לאבימלך כי, התקבצו כל בעלי מגדל שכם. ויעל אבימלך הר צלמון, הוא וכל העם אשר איתו. וייקח אבימלך את הקרדומות בידו, ויכרות סוחת עצים, ויסאיה, ויסם על שכמו,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 ומגדל עוז היה בתוך העיר, וינוסו שמה כל האנשים והנשים, וכל בעלי העיר, ויסגרו באדם. ויעלו על גג המגדל. ויבוא אבימלך עד המגדל, ויילחם בו, ויגש עד פתח המגדל, לשורפו ואש. ותשלך אישה אחת פלח רכב על ראש אבימלך, ותריץ את גולגולתו. ויקרא מהרה אל הנער נוסח אליו,